Ніхто ж не чекав цього степового вітру, що йде з Одеси на Київ. Йде на вмання, бо чого б тоді не обминуто йому городища на Сармацькому горбі, а отак зухвало зачепитись за нього і за його сади. Міг би піти понад Богом або обетонованою трасою, котра розтинає район надвоє, що навіть родичі із Савченого хутора, який приліп двома рядами хат уздовж траси, Лише пізно ввечері зустрічаються між собою, коли вервечки машин порічають, і можна перебігти дорогу. Міг би піти і небом, де лише інколи бовтається якась пташка, і то така молода, що може чинити опір хіба що зовсім юному вітреняті. Міг би, але він пішов через наші благословенні городищі, Небо над якими розвісило сушити свої голубі шовки. Ще неохололі з літа, але вже й не теплі. Швидше ніякі, якщо забути, що не милосердно голубі і далекі. І він закушпилив курявою на загогулистих городищенських вулицях, що нагадують тріщини на шоломі воя. Забіг у сади і поривчасто трусонув їх. Від лудня яблукопаду виплеснулось понад бугом, котрий кільцем обтікає сармацький горб із городищами. Щоб знову втрапити у своє ж таке русло, тому кожен із мешканців городищ може вдруге вступити в ту саму воду після того, коли вона обів'є гору і потече далі. Це тривало мить. Годинник Мартиного опудала не встиг і поворухнути куцею стрілкою. Але всі яблука і груші які мали самочинно впасти на землю наступного тижня, вже лежали у виямках або шкотилися під паркани. Тепер пагілля дерев обтяжували лише ті плоди, яким висіти аж до перших приморозків, коли останнє приїде втомлений і постарілий на цілу осінь заготівельник із звінниці і, навантаживши яблуками причепи, запиячить у городищах. Голова колгоспу Маркіян Підкова хитрувато зволікатиме і цягачем, щоб намахльовані заготівельником гроші знов осіли в селі. Вітер збіг з гори і пішов на Жмеренку, котра відкриває городища, ворота не лише в Європу, а й до Азії. В опалих яблуках починали ворушитися проголомшені падінням черв'ячки, і найпрудкіші з них квапались полишити це ненадійне житло. Принишкли сади, наше берхне лист на конарах, не продудонить по стовбору падаючи яблуко. Лише невидимо розправляється гілля, яке ще недавно важке прогиналось аж до землі. На рогаті телевізійні антени поволі сідались голуби, здуті перед цим вітром, наче сухе листя. Вони перебирали пір'я так дбайливо, як колгоспний бухгалтер Санькол Барвінський обмацує документи того, хто повернувся з відрядження. На антенах їх сиділа така безліч, що, здається, вімкни в городищах телевізори і на всіх екранах побачиш надженджорених дотишів. Понуро коняє високий флюгер біля школи, гострим кінцем вказуючи на Одесу, з якої наскочив на нього вітер. На голову старого городищенського вчителя, якого в селі не тільки люблять, але й бояться, бо у товстій конторській книзі, обтягнутій вичиненою козячою шкірою, що кілька років гула на шкільному бубні, він пише літопис сільських родин, які колись заснували на цьому горбі живі до городища. Так от, на голову Мусія Федотовича дзиндри сів строкатий метелик. Мусій Федотович чепів під розтрощеною літнім громом горішниною, очікуючи свого наступного уроку у восьмому класі. Йому вкрай хотілося розслабитись, пустити думки на самопаш по цій хісткій подільській осені, по рісних учительських літах, пораювати під сонячною купіллю, Наслухаючи, як же бонить у жилах, уже по осінньому змлявіла словяно монгольська кров, що колись аж стогоніла в скронях, виганяючи на його жорноподібні такі монгольські щоки жаристі рум'янці. Йому хотілося наслухати себе самого, але він катастрофічно зіпсував свої колись милі стосунки із восьмим класом тому серцю було незатишно, мерзли пучки та краєчки змаглявих рук, а уява з острахом наближалась до наступного уроку. Батько Мусія Федотовича, колишній Городищенський гончар, котрий вигріб під Сармацьким горбом таке глинище за своє життя, що під час війни там переховувались усі мешканці городищ, кілька десятиліть закидав своїми глечиками, горщиками та макітрами весь Подільський південь та Валахію. Помер він якраз тоді, коли в нього народився первісток Мусій. Власне, народження сина і стало причиною його несподіваної смерті. Коли баба-сповивальниця показала йому маленьке вузько-оке монголеня, котре вже іменувалося його сином, Федот Дзиндра напився, схилив голову на гончарне коло і захолов із сльозою на очах. Кілька століть продрімала ця зухвала Монгольщина в слов'янській крові дзиндрівського роду, щоб дочекатись моменту, коли можна буде заявити про себе ось так виклично і незаперечно. Мусій Федотович давно змирився зі своєю зовнішністю, до якої звикли не лише очі городищенців, а й усі сільські дзеркала, у які він іноді зазирає але його й досі непокоїть проблема. Як і коли домішалася монгольська кров до крові його предків? Саме ця обставина зробила його істориком. Він не нарікає на вибір, бо історія Лебонь – єдина царина, де він може вгамувати свій шалений, розкручений як чортове колесо характер, у якому бродить давня кочівна монгольська сваволя та славянська мрійливість. І він завжди хворів і нервувався. Лікарка Романа Лебедин мовчки виписувала йому лікарняний лист із голосистим словом «алергія», коли підходив до викладу історичного періоду татаро-монгольської навали. Цього ж року йому випав надто норовистий і самовпевнений 8 клас – який спеціалізується на каверзних запитаннях учителям. Романа Лебедин визнала його цілком здоровим, приписала чай із Ромашкою, і Мусій Федотович змушений був переходити до теми татаро-монгольського іга. Почав він урок здалеку, обачно. Але потім не стримався і заходився пристрасно, соковито порівнювати сліпий войовничий азарт татаро-монгольської спільності, яка, вп'явшись у гарячі загривки диких, необ'їждженних коней, з гиком і свистом вилетіла на простір первородного слов'янського степу, із розважливою слов'янською філософічністю, котрій уже тоді більше пасувала орало, гусяче перо та пензель. Ніж меч та сліпуча блискавка зашморву.